Мене звуть Костянтин. Іноді я читаю в голос, і іноді це комусь навіть подобається. Якщо ви з таких людей, то прошу вас підписатися, залишити коментар, баяти лайк, а можливо навіть стати спонсором каналу. А поки що... Чарівники. Розділ 12. Емілі Грінстріт Одного дня всі п'ятеро сиділи, схрестивши ноги, колом посеред безкрайнього порожнього трав'яного моря. Був спекотний літній день, і вони вийшли туди з наміром спробувати до смішного складний зразок спільної магії – закляття на п'ятьох, яке, якщо спрацює, загострить їхній зір і слух та збільшить фізичну силу на кілька годин. Магія вікінгів. Бойова. Призначена для набігів, і, наскільки вони знали, її не застосовували вже близько тисячоліття. Джош, який керував їхніми зусиллями, зізнався, що не був повністю впевнений, що вона взагалі коли небудь спрацює. Шамани-вікінги славились порожніми вихваляннями. А ще вони почали випивати рано, ще за обідом. Хоча Джош сказав, що у півдні все буде готово що можна починати. Проте на той час, коли він роздав їм матеріали, спірали подібні сторінки давньоскандинавських піснеспівів, надряпані кульковою ручкою акуратним крихітним рунічним шрифтом, і підготував ґрунт, висипавши на траву з чорного піску, плетений, розгалужений вузол, була майже четверта година дня. Вони заспівали... Але ні Джанет, ні Квентін не могли впоратися з мелодією, тож постійно перебивали одне одного, і доводилось починати все спочатку. Нарешті вони проспівали всі слова і сіли навколо, дивлячись на траву, небо, тильні сторони своїх долонь і годинникову вежу вдалині, намагаючись зрозуміти, чи змінилось хоч щось. Квентін побіг на узлісся справити потребу. А коли повернувся, Джанет вже розповідала про когось на ім'я Емілі Грінстріт. — Тільки не кажи, що ти її знала, — сказав Еліот. — Я не знала, але, пам'ятаєш, жила у кімнаті з тією коровою Емою Кертіс на першому курсі. Я розмовляла з її кузиною минулого тижня, коли була вдома. Вона живе недалеко від моїх батьків у Лос-Анджелесі. Вона розповіла мені всю історію. — Справді? А тепер розкажи нам, — попросив Джош. — Але це все велика таємниця. Не кажіть нікому. — Ема, до речі, не була коровою, а якщо і була, то гарячою, — сказав Джош. — Вона як одна з тих корів вайгю. — А, до речі, а вона повернула тобі гроші за сукню, на яку її вирвало? Він лежав на спині, дивлячись у безхмарне небо. Здавалося, йому було байдуже, спрацювало закляття чи ні. Ні. І тепер вона поїхала до Таджикистану чи ще кудись рятувати зникаючого азійського коника, чи щось таке. Корова, коротше. А хто така Емілі Грінстріт? запитала Еліс. Емілі Грінстріт, сказала Джанет, смакуючи багату, ситну плітку, якою збиралась поділитись. Була першою людиною, яка добровільно покинула Брейкбілс за останні 150 років. Її слова ринули і розвіялись, як сигаретний дим у теплому літньому повітрі. Посеред трави було спекотно, без затінку, але всім було ліньки поворухнутись. Вона вступила до Брейкбілз близько восьми років тому. Думаю, вона з Коннектикуту але не з того фешенебельного, з грошима, кузенами Кеннеді та хворобою Лайма. Думаю, з Ньюгейвена або Бріджпорта. Вона була тихою, схожою на мишку. — Так, звідки ти знаєш, що вона була мишкою? — перепитав Джош. — Тихше! — Еліс вдарила Джоша по руці. — Не дратуй, я хочу все почути. Вони всі лежали на смугастій ковдрі, розстеленій на руїнах пісочного візерунка Джоша. Принітка. Далі йде розповідь Джанет. Досить довга, тому її голос я вдавати не буду. Кінець примітки. Я знаю, бо мені розповіла двоюрідна сестра Емми. Так чи інакше, це моя історія. І якщо я кажу, що вона була мишкою, то це означає, що у неї був хвіст, і вона жила на довбаному швейцарському сирі. Емілі була однією з тих дівчат, яких ніхто ніколи не помічає, які дружать лише з іншими дівчатами, яких ніхто не помічає. Вони нікому не подобаються, у них не виражене підборіддя, або шрами від вітрянки, або завеликі окуляри. Я знаю, звучить грубо, але вони просто наче збірник стереотипів. Проте вона була хорошою студенткою, займалась і процвітала у своєму нудному маленькому житті аж до третього курсу, коли нарешті відзначилась, закохавшись в одного з професорів. Всі це проходили, звісно, принаймні й дівчата, бо всі ми маємо комплекси татуся. Але зазвичай це просто закоханість, і ми проходимо через це і рухаємося далі до якогось хлопця-невдахи нашого віку. Але не наша Емілі. Вона була глибоко, пристрасно, безтямно закохана. Кохала, як у буревному перевалі. Стояла ночами під його вікном, малювала його на партах в класі, дивилась на Місяць і плакала. Вона малювала маленькі малюнки Місяця в класі і плакала, дивлячись на них. Потім стала похмурою і депресивною. Почала носити чорне, слухати Десміс і читати Кам'ю в оригіналі. Її очі стали мішкуватими і запалими, і вона почала зависати біля Гаву. Всі застогнали. Гавом звався фонтан у лабіринті. Офіційна назва – Ван Пелт, над честь декана XVIII століття. Але він зображував Ромула і Рема, які смокчуть вовчицю з безлічю звисаючих вовчих цицьок, ну, звідси і назва – Гав улюблене місце тусовки готів та мистецької публіки. Тепер у неї була таємниця з великої літери, і, за іронією долі, це зробило її більш привабливою для людей, бо вони хотіли знати, що це за таємниця. І, звичайно ж, незабаром один хлопчик, якийсь дуже нещасний хлопчик, закохався в неї. Вона його у відповідь не покохала, оскільки зберігала всі почуття для професора сексі, але хлопак змусив її відчувати себе до біса добре, оскільки ніхто ніколи не кохав її раніше. Вона водила його за ніс, фліртувала з ним на людях, сподіваючись, що це змусить її справжнє кохання ревнувати. А тепер ми переходимо до третьої точки в нашому маленькому любовному трикутнику. За всіма правилами... Професор мав би бути абсолютно несприйнятливим до чарів нашої Емілі. Мав би трохи посміятись над нею у вітальні для старшокурсників, а потім забути. Вона навіть не була такою вже й гарячою. Можливо, у нього була криза середнього віку. Можливо, він думав, що зв'язок з міс Грінстріт може повернути йому частину давно зниклої молодості. Хто знає? І він був одружений. Ідіот. Ми ніколи точно не дізнаємось, що сталося і як далеко все зайшло, окрім того, що це зайшло аж занадто далеко. А потім професор Сексіс хаменувся, або отримав те, що хотів, і почав морозитись. Зайве казати, що наша Емілі стала ще більш готичною, плаксивою і більше схожою на малюнок Горі, аніж була, а її хлопчик став ще більш закоханим. Тому і приносив їй подарунки і квіти. До речі, можливо, ви не знаєте, але раніше Гав відрізнявся від інших фонтанів, тому там і почали тусуватися наші думери. Спочатку непомітно, що з фонтаном щось не так, але через деякий час доходить, що коли ти дивишся в нього, то не бачиш власного відображення, а лише порожнє небо. І іноді, якщо небо хмарне, то його відображення у фонтані блакитне і навпаки. І час від часу там можна побачити інші обличчя, які дивляться на тебе і виглядають спонтанно, ніби дивляться в якийсь інший фонтан десь в іншому місці. І їм дивно, бо вони бачать твоє обличчя, а не своє власне. Хтось, мабуть, знайшов спосіб поміняти відображення у двох фонтанах, але хто і навіщо, і як, і чому декан не поміняв їх назад, я не маю жодного уявлення. Також можна задатись питанням, чи це щось більше, ніж просто відображення? Чи можна пірнути в один фонтан, а виринути в іншому? В цьому світі або в якомусь іншому? З цими фонтанами завжди було щось не так. Вони тут, до речі, були ще до як Універ побудували біля них, а не навпаки. Ну, принаймні так люди кажуть. Еліот пирхнув. Ну, це те, що люди кажуть, дорогенька. Так чи інакше? Продовжила Джанет. Справа в тому, що Емілі почала проводити багато часу біля Гаву. Просто курити, тусуватись і, гадаю, мріяти про свою маленьку інтрижку. Вона проводила там так багато часу, що почала впізнавати одне з облич у фонтані когось схожого на неї, хто проводив багато часу біля іншого фонтану, того, що у відзеркаленні. назвемо її Доріс. Через деякий час Емілі та Доріс почали помічати одна одну. Вітались, злегка махали один одному руками просто звічливості. Ймовірно, Доріс теж була трохи готом, тож вони відчули себе спорідненими душами. Емілі та Доріс розробили спосіб спілкування. Знову ж таки, точні деталі вислизнули від вашого безстрашного кореспондента. Можливо, якісь знаки або щось подібне. Вони, мабуть, писали дзеркальним письмом? Напевно. Не знаю, як це працювало у тому Гавленді, де жила Доріс. Можливо, магія там інша. І, можливо, Доріс знущалась над нашою Емілі. Може їй набридло слухати, як та про своє особисте життя. Можливо, з Доріс було щось справді не так. Можливо, вона була справжнім злом. Але одного разу Доріс припустила, що якщо Емілі хоче повернути свого коханого, то, можливо, проблема в її зовнішності. І їй варто спробувати змінитись. На групу, що лежала на прогрітій сонцем траві, Опустилась прохолода, Навіть Квентін знав, що використання магії для зміни зовнішності ніколи не закінчується добре. У світі магічної теорії це була мертва точка. Щось про нерозривний рекурсивний зв'язок між твоїм обличчям і тим, ким ти є, твоєю душею. За браком кращого слова робило зміну зовнішності пекельно складним, і фатально непередбачуваним. Коли Квентін уперше потрапив до Брейкбілз, він дивувався, чому всі просто не роблять себе до смішного гарними. Він дивився на дітей з очевидними вадами, як Гретхен з її ногою, чи Еліот з викривленою щелепою, і дивувався, чому вони не звертаються до когось, хто б їх виправив, як Герміону з її зубами у Гаррі Поттері. Просто насправді, це завжди кінчається катастрофою. — Бідолашна Емілі, — сказала Джанет. Коли вона вимовляла закляття, якого навчила її Доріс, через фонтан, то справді думала, що знайшла секретну техніку, яку всі інші пропустили. Це було складно, дорого, але виглядало так, ніби все спрацює. Після кількох тижнів підготовки, однієї ночі, вона зібрала закляття сама. У своїй кімнаті. Як ви думаєте, що вона відчула, коли подивилась в дзеркало і побачила, що зробила з собою? У жорсткому голосі Джанет можна було майже почути нотки щирого співчуття. Не можу уявити. Справді не можу. Було вже досить пізно. Тіні від лісу майже простяглися від західного краю моря досить далеко, щоб торкнутися краю своєї ковдри. Мабуть, вона ще могла говорити, тому що повідомила своєму хлопчикові, що потрапила в біду. Він прийшов до неї в кімнату, і після довгих попередніх шепотів через замкову щілину вона впустила його. І треба віддати належне нашому пацанчику. Мабуть, йому було погано, дуже погано, але він лишився з нею. Вона не дозволила йому піти на факультет. Данліві все ще була деканом і вигнала б Емілі, не замислюючись. Тож він сказав їй залишатись на місці, не рухатись, не робити нічого, що могло б погіршити ситуацію, а він піде до бібліотеки і подивиться, що там можна знайти. Він повернувся перед світанком, думаючи, що все вже майже вирішено. Можете уявити собі сцену? Вони обоє не спали всю ніч, сиділи, скрестивши ноги на її маленькому ліжечку, вона зі куйовдженим волоссям, він з вісьмома відкритими книжками на обкладинках. Хлопець змішав кілька реактивів у мисках з пластівцями з їдальні. Вона притуляється тим, що залишилось від чола до стіни, намагаючись зберегти прохолоду. Синій колір у вікні ставав все яскравішим і яскравішим. І ось вони мають вирішити проблему найближчим часом. Напевно, вона пережила вже паніку і жаль, але... Не надію. І подумайте про його душевний стан. У певному сенсі, для нього це було ідеальним варіантом розвитку подій. Золотий момент. Шанс стати героєм, врятувати її, завоювати її любов. Або принаймні секс. Шанс бути сильним заради неї. А це єдине, чого він коли-небудь хотів. Також, думаю, він нарешті здогадався, що саме сталося. Вона страшенно ризикувала, і він стовідсотково підозрював, що вона зробила це не заради нього. У будь-якому випадку він був не у тому стані, щоб творити великі чари. Втомлений, наляканий хлопець не знав, що робити. Гадаю, його серце, мабуть, було розбите. Може, він просто дуже сильно хотів допомогти. І почав використовувати закляття відновлення. Я точно знаю, що це була магія великих арканів епохи Ренесансу. Велика енергія. І закляття вийшло у нього в найгірший можливий спосіб. Магія поглинула його, забрала його тіло. Прямо у неї на очах хлопець згорів, кричачи, синім вогнем, став Ніфіном. Ось про що Фок говорив тієї ночі в лазареті, подумав Квентін, про втрату контролю. Очевидно, інші знали, що означає це слово «ніфін». Вони витріщились на Джанет так, ніби перетворились на камінь. Емілі збожеволіла. Я маю на увазі, реально збожеволіла. Заберекудувала двері, нікого не впускала, поки не з'явився її улюблений професор. На той момент вся школа прокинулась. Можу лише уявити, що він відчував, адже в певному сенсі це була його провина. Гадаю, йому довелося б битися з Ніфіном, якби той не зник. Не знаю, чи зміг би він перемогти. Як би там не було, професор тримав себе в руках і не пускав нікого в кімнату. Він повернув її обличчя назад, прямо як було, що, мабуть, нелегко. Ким би не було відображення, закляття, яке воно передало через фонтан, було жахливим. А Емілі, напевно, ще більше перекрутила його під час промовляння. Але професор розібрав невідому магію на льоту і зробив дівчину досить презентабельною, хоча я чула, що і не такою, як вона була раніше. Не те, щоб вона стала потворною чи щось таке, просто іншою. Напевно, якщо я і зустріну її, то ніколи не впізнаю. І все. Навіть не уявляю, що вони сказали батькам хлопчика. Я чула, що він був з родини чарівників, Тож, напевно, вони дізнались правду, але, напевно, вичищену версію. Настала довга тиша. Далеко дзеленкнув дзвіночок на човні біля річки. Тінь від дерев залила все навколо смачною прохолодою пізнього літнього полудня. Еліс прочистила горло. — А що сталося з професором? — Ти ще не здогадалась? Джанет і не намагалась приховати радість. Вони поставили його перед вибором – з ганьбою піти у відставку або перевестись в Антарктиду, Брейкбіл з південь. Вгадайте, що він вибрав? «Господи!» – сказав Джош. «Це Маяковський? А ось це до біса багато чого пояснює», – додав Квентін. «А що сталося з Емілі?» – запитала Еліс. «Коли вона пішла зі школи?» В її голосі пролунали нотки шліфованої сталі. Квентін не був до кінця впевнений, звідки вона з'явилась. І що з нею сталося? Її відправили до звичайної школи? Я чула, що вона займається чимось діловим на Мангеттені, сказала Джанет. Вони влаштували її на легку корпоративну роботу, не знаю, управлінський консалтинг чи щось таке. Брейкбілз володіє частиною якоїсь великої фірми. «Багато зусиль, щоб приховати той факт, що вона нічого не робить, а просто сидить в офісі і цілими днями зависає в інтернеті. Я думаю, що частина її просто не пережила того, що сталося, розумієте?» Після цього навіть Джанет замовкла. Квентін дозволив собі пливти серед хмар. Від вина у нього паморочилось в голові, наче земля розхиталась. Мабуть, не тільки йому запаморочилось, Бо коли через кілька хвилин Джош підвівся, то одразу ж втратив рівновагу і знову впав на газон. Почулись розсіяні оплески. Але потім той знову підвівся, вирівнявся, зробив повільне, глибоке згинання коліна і виконав ідеальне сальто назад стоячи. Він закріпив приземлення і випростався, випромінюючи посмішку. «Хе, спрацювало!» – сказав він. Я не можу в це повірити. Я забираю назад все погане, що я коли-небудь говорив про шаманів-вікінгів. Це бляха пляха спрацювало? Так, закляття спрацювало. Хоча чомусь Джош був єдиним, хто отримав від нього користь. Поки вони збирали речі і витрушували пісок з ковдри, той кружляв навколо поля, вигукуючи і роблячи величезні супергеройські стрибки у згасаючому світлі дня. «Я воїн вікінгів! Схиліться перед моєю силою! Схиліться! Сила Тора і всіх його могутніх воїнів тече крізь мене, і я трахну і твою матір, і я трахну і твою матір, і я трахну і твою!» «Господи, він такий щасливий!» – сухо сказав Еліот. «Ніби щось приготував, і вийшло так, як на картинці в кулінарній книзі». Зрештою Джош зник у пошуках інших людей, перед якими можна було б похизуватися, голосно наспівуючи «Імперський марш». Джанет та Еліот побрали до котеджу. Еліс та Квентін до будинку, засмаглі, сонні та все ще наполовину п'яні. Квентін вже вирішив, що буде робити. Дрімати. «Джош заподіє комусь шкоду», – сказав він. «Напевно, самому собі». Закляття дає певну стійкість до пошкоджень, зміцнення шкіри та скелету. Він може пробити кулаком стіну і, мабуть, нічого собі не зламає. Напевно. Еліс була ще більш тихою, ніж зазвичай. Лише коли вони опинились глибоко в сутінках лабіринту, Квантін побачив, що її обличчя заливають сльози. У нього похололо серце. Еліс? Еліс, Люба? Він зупинився і повернув її обличчям до себе. «Що таке?» Вона жалібно втиснулася обличчям у його плече. «Навіщо вона розповіла цю історію?» запитала вона. «Чому? Чому вона така?» Квентін одразу відчув провину за те, що йому сподобалась історія Джанет. «Так, вона була жахливою, але було там і щось непереборно готичне. Це просто плітка!» Сказав він. Нічого тут такого немає. Хіба ні? Вона відсахнулась, люто витираючи сльози тильними сторонами долонь. Хіба ні? Я завжди думала, що мій брат загинув в автокатастрофі. Твій брат? Квентін застиг. Я не розумію. Він був на вісім років старший за мене. Батьки сказали, що він загинув у автокатастрофі. Але це був він. Я впевнена, що це був він. Я не розумію. Ти думаєш, що він і є той хлопчик з історії? Вона кивнула. Думаю, так. Знаю, що так. Її очі були червоні та набряклі від люті та болю. Господи, послухай, це просто історія. Вона ніяк не могла знати. Вона знає. Еліс продовжила. Усе співпадає по часу. І він був таким. Чарлі, він завжди закохувався в людей. Він би сам спробував її врятувати. Він би це зробив. Вона похитала головою. Він був таким дурним. Може, вона не знала? Може, Джанет не зрозуміла, що це був він? Вона хоче, щоб усі так думали. Щоб ви не зрозуміли, яка вона виюча курва. Того року у Брейкбілзі були популярними всі варіанти слова виття. Квентін хотів було продовжити захищати Джанет, але щось в голові клацнуло. — Ось чому тебе не запросили, — тихо промовив він. — Мабуть, тому, через те, що сталося з твоїм братом. Вона кивнула. Її очі були розфокусовані, а невпинний мозок пережовував цю зморшку, виписуючи інші речі в нову похмуру картину, яку він створив. Вони не хотіли, щоб зі мною щось сталося. Наче це могло статись. Боже, чому всі на світі, крім нас, такі тупі? Вони зупинились за кілька метрів до краю лабіринту в глибокій тіні, що скупчувалась там, де живоплоти росли в притул один до одного, наче вони не могли знову зустрітись денним світлом. Принаймні, тепер я знаю, — сказала вона. Але чому вона розповіла цю історію, К'ю? Вона знала, що це завдасть мені болю. Навіщо вона це зробила? Він похитав головою. Від думки про конфлікт всередині їхньої маленької банди йому стало не по собі. Хотілося все пояснити. Хотілося, щоб усе було ідеально. Вона просто злиться, сказав він нарешті. Бо ти вродлива. Еліс пирхнула. — Їй, Гірко, бо ми щасливі, — сказала вона. І вона закохана в Еліота з першого погляду, а він її не кохає. Вона встала і почала ходити. — Що? Ану почекай. Квентін похитав головою, ніби від цього всі шматочки знову стануть на свої місця. — Навіщо їй Еліот? — Тому що вона не може мати його, — Гірко сказала Еліс, не озираючись. А вона повинна мати все. Я здивована, що вона не зваблювала тебе. Ти що, думаєш, вона не спала з Джошем? Вони вийшли з лабіринту і піднялися сходами на задню терасу, освітлену жовтим світлом, що проникало крізь французькі двері і завалену передчасним осіннім листям. Еліс щосили намагалась привести себе до ладу. Все одно вона не носила багато макіяжу. Вентін стояв поруч і мовчки подавав їй серветки, щоб дівчина висякалась, поринувши у власні думки. Його ніколи не переставало дивувати, ні тоді, ні тепер, скільки в навколишньому світі було таємничого і прихованого від очей.